În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne de Dumnezeu, o fecioară bucurie, de ceea ce ești filla de har, Maria, Dumnezeu este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pânteșii lui tău care îmi nascubem întru totul sufletelor noastre. Iubiți-mi ei frați și surori, Mai înainte de toate dragi mei sunt îl să în rugă și und de mulțmire. Înaintearea de viaă ppăcăptoare și ne desfpățitei treiri. De asemenea, înaintea prea curat din Dunezeu înfăcoare Currea peșarei Maria. Înaintea tuturor finr o pute a tuturor sfinților rânge și a tuturor țifinților, că și a tu purare de Grijă dumnezăiască, iar ne-auunat împreună, ca să ne de prea mare amelostivire a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care ne-a adus-o Domnul și ne-a adus și mereu la fiecare Sfântă de Turghie, care e izvorând din din jertba sa prea sfântă. Iubiții mei, frași și ia iată și urmează, Spunem câteva cuvinte legătură cu prea mare, prea cu și prea strălușitul praznic care îl săvârșim astăzi, și anume e vorba de praznicul bunei vestiri. Iubiții mei, frate și ca să înțelegem într-un timp mai luminat, într-un timp mai strălușit, cât de important este acest practic pentru fiecare dintre noi, să le ducem încă puțin, să le ducem în vechiul așezământ și să mergem chiar la căderea protopărinților noștri, Adam și Eva. După ce aceștia prin neascultare au căzut în păcatul acela care le-a adus lui Adam moartea fizică după 930 de ani, iar lui Eva moartea fizică după 950 de ani. Și de asemenea, moartea lor duhovnișească, care a ținut 5.508 50, ani până la venirea noului Adam, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre care s-a dus și buna vestirea astăzi. Deci, iubiții mei, atunci, dacă ne aducem puțin aminte de la cuvintele fașelii de atunci, de la începutul, să zic, vechiului testament, putem să observăm că Prea dulcirii Dumnezeu, deși protopărinții noștri, Adam și Eva, au căzut în păcat, totuși prea dulcirii Dumnezeu li face o făgăduință, ca să spun așa, li face ca o promisiune. Și arată că, deși prin femeie a venit căderea, totuși arată că rodul femeii, ca să spun așa, v-ați drobi capul șarpei lui. V-ați lobi capul șarpele. Și înțelegem noi pe aici. De aici, dacă stăm și în amănunțirie, nu o să munciez mult, ca să nu, nu trebuiască să să mult. Dar înțelegem un lucru minunat. Și ne arată, cu alte cuvinte, că și, deși prin femeie a venit să pe pilieva, care l-a la ademeni și pe Adam către cădere, totuși prea dulcirii Dumnezeu, cu atot înțelepciunea sa, va rândui la plinirea premii, ca tot prin femeie să vină vindecarea, ca tot prin femeie să vină tămăduirea. Și spun Sfinții Părinți, făcând o legătură cu căderea, ei zic așa, trei lucruri au participat Și au influențat căderea, zice. Au participat la cădere. Și a numii femeie Eva. Neascultarea. Și lemnul. Pomul și oprit. Tot trei lucruri, zic Dumnezeu, și părinți, că au dus și vindecarea. Care sunt acelea? Eva și a mai măicuța preacurată a Domnului. Ascultarea care a făcut-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos până la moartea pe crușii, ascultător făcându să față de Tatăl Său și lemnul, care? sunt crușii. Vedeți, trei lucruri au adus căderea, trei lucruri au adus vindecarea. Deci, ea, dragii mei, gândiți-vă, dumneavoastră, în cât bușum, în încât durere, în și lacrimă să a aflat neamul omenesc înainte ca să vine Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ia trupul nostru fără de păcat și să ne aducă în Tot și ce a asumat așa tămăduit, așa vindeca, pun și în dogmatică. Deci, iubiții mei, era mare zbatere, era mare durere. Blestematul de diavol care i-a influențat pe protopărinții noștri, Adam și Eva, la păcat, deci se bucura și se vesenea. În fel și fier de chipuri, văzând neamul omenesc, că becăiește în întuneric. Văzând neamul omenesc, se poboară din adânc în adânc. Că dierea așa este, frat și surorii, Domnul. Atunci, să zic așa, care din adânc în adânc, din treaptă în treaptă. Dacă cuvântarea lui Dumnezeu atunci aduși e urcare în treaptă, din putere în putere, Păcatul aduce și căderii din adânc în adânc, adânc pe adânc, cheamă, cum zice la psaltii. Deci dacă vine un păcat, dacă vine o cădere, așa la rândul ei, cheamă și alte căderii, și alte adânc. Și alte prăpastii a în fața celui care a gustat din fructul căderii, ca să spun așa la început. Și neamul omeniesc că căind în întunierii cu așa asta. am omeniesc aflându-se la întinari, la idoli. Că știm cu toții, dragilor, cum încinarea idolatră stăpânea pe fața pământului. Și oamenii nu vedeau lumina așa binecuvântată. Era poporul Israel, poporul el ales, dar șaiștia de multe ori mergeau la încinarea la Și Șaiștia de multe ori cădeau din neascultare față de prea și Dumnezeu. Și știm că au urmat în urma căderii o venit robia egipteană, robia babiloniană și așa mai departe. Și alții, se zic așa, biciuri, am juduit pe bunul Dumnezeu spre trezire, spre trezire. Deși în acest întuneric, în acest în acest șar, <coughs> în acest bușum, în acest, cum am spus orbe căirii, iată neamă omenește suspina suspinat, căutându-și vindecarea, căutându-și alinarea, căutându-și mângâierea. Și nimeni altul nu putea să aducă mângâierea decât însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a venit la primirea vremii. Și iată astăzi, la prazul cu care îl prăduim noi astăzi, asta se și arată. De aceea se spune și la începutul troparului, astăzi s-a făcut începutul mântuirii. Adică cu alte cuvinte, Din cu acesta s-a trâmbițat cu glas prea puternic, s-a adus la cunoștință, iată voi care vorbecă căiți în întuneric, iată voi care vă încătușați din lanțuri în lanțurile alifări de legilor, iată voi care alunecați din adânc în adânc, iată voi care vă prăpușiți în întuneric și împrăpăți alifări de legilor și a închinării la blestemații dragi ghidori, Veniți și vedeți Lumina. Că iată începutul mântuirii să face astăzi. Iată prin vieștea bună, care o aduce și Sfântul Arhangel Gabriel, prea de Dumnezeu născătoare și purile feșoarei Maria, are loc în începutul mântuirii. începe să să în începutul mântuirii, începutul liberării. Să zărește ieșirea din tărâmul cel întunecat al neascultării, a cădierii și a tuturor celor care au izvorât de aici și să arată tărâmul cel luminos. Să arată binecuvântarea așa luminoasă care o aduce și cela despre s-a adus la cunoștință mai puții Domnului că s-a zămișlit în preacuratul sau pânt și de la preasfântul Duh. Deja de iubitei mei, gândiți-vă dumneavoastră și ca să facem puțin un exercițiu a minții, ca să facem puțin o înțelegere oarecare, cât putem noi oameni cu rațiunile noastre, cu mințile noastre, cât putem să percepem, Gândiți-vă dumneavoastră că suntem într-o prepațiu oarecare, că suntem în întuneric, că am acolo numai țipăte și vaite, am numai glasuri de tristețe, de durere, am numai glasuri de deznădejde și din și în așa, în așa întunecime, în așa orbecăire din noapte, din tuneric, deodată strălușește și îl încărește o lumină. Cât e minunat, câtă mângâiere s-a duce prin aceasta, câtă binecuvântare, câte să zic așa, purtare de grijă de la bunul Dumnezeu față din ea mă Cam așa s-a întâmplat cu venirea Măicuții Domnului. Bine, eu cât putem noi să înțelegem cu mințele noastre, Dar, praznișii lui Dumnezeiești, mințile noastre sunt neputinșoase de a le înțelege. Că, de fapt, s-a arătat și aici o taină, taina așa din veaca ascunsă. Și o taină nu poate fi percepută cu mintea noastră, în esență. Doar putem înțelege cât prea dulcii lui Dumnezeu de luminat pe noi, într un Duhul Sfânt, să ca așa cum Bună Dumnezeu, o lumină luminat pe Sfinții Părinți. Și s-a făcut o tărbășire oarecare, Așa cât putem noi în chip rațional, cât putem noi cu omenească noastră percepție, să pătrunim în frașiului într-o domn. Deci, iată, prin viața cea bună care s-a adus astăzi, s-a făcut începutul Cât Câtă dulșiață trebuie să stăpânească sufletele noastre? Câtă bucurie trebuie să ne aducă praznicul de astăzi? de desfătare duhovnișească? Oare ne mai pierdem noi cumpătul în timpul acestea atât din bușumate și întortocheate în care trăim, oare ni mai pierdem noi avântul că din Oare ni mai descurajăm și oare ne pierdem, ca să zic așa, linia așa binecuvântată a alergării noastre? Cu adevărat nu, frașă Sufântul Domnului. Și ne, în esență percepi praznicul de astăzi, percepi mila fără margini a prea Dumnezeu, care s-a revărsat și prin practic de astăzi asupra neamului omenesc. Și să punctez câteva lucruri și mă duc cu mintea, în primul rând, mă duc cu mintea la Sfântul Nicolae de Miroviș. Auziți și frumos, spune el câteva cuvinte legătură cu o prea mare prahnic de astăzi. Și el zice așa, precum apa așa curată și pură reflectă strălucirea soarelui cu putere, Și precum inima așa curată și zmerită reflectă strălucirea cerului. Arată bineștență strălucirea care vine în inima măicuții Domnului prin veșea care i s-a la cunoștința astăzi. Zice inima așa curată, și el Sfânt Părinte, este lira Duhului Preasfânt. Este o liră aducătoare de doxologie înaintea lui Dumnezeu neîncetat. Inima așa zmerită este plăcutul lui Bunul Dumnezeu și să faci că a prea Sfântului Duh. Inima și-a să umple umple de darul lui Dumnezeu. Inima și-a zmenită are în vieții, în râurile Duhului. Și sunt fiindcă s-au pregust de aici unul lincăriri al împărăției cerurilor, unii strălușiri, străfulgerări al împărăției cerurilor. Și arată Sfântul Nicolae Velimir Robin, mai departe foarte frumos. După ce spune din ea, mă și m am spus la început, că era într-o orpecăirii oarecare. El face legătură cu Dumnezeiasca Evanghelie, care am auzit-o astăzi. Și ați auzit că la începutul Dumnezeiei și Evanghelie, dacă ați fost atenți, să face referinirii la mama Sfântului Ioan Botezătorul, la Sfânta Elisabeta. Și spune acolo, că tăinuindu-se pe sine și în luni de zile, în lunea a șasa, Fiind în luna a ia Sfânta Elisabeta, ea a strigat așa, iată Domnul și-a arătat milostivirea sa către mine și m-a scos din ocare cu alte cuvinte, spune ea, da, asta vrea să spună, care se revărsa asupra mea în diferite chipuri, că cei care erau spieri pe Vecul Testament, cei femei care nu nășteau, erau considerate sub blestel. Și zice, când a vrut Domnul să arăte milostrivirea sa spre mine, m-a ridicat din acest prespiem cu alte cuvinte. Și oare zice și Sfântul Nicolae Velmirovertit și face legătură Sfânta Evangheliei de astăzi, făcând referirii în primul rând la Sfânta Elisabeta. Și aducând în evidență stărpișunea sa care a fost vindecată. Prin Sfânta Elisabeta s -a arată aratat vechiul așezământ se lumea așa din vechiul așezământ care era stiarbă, care era însetată, care era flămândă, care era nemulțumită și nemângâiată, ca să spun așa. Și precum Sfânta Elisabeta atari mult timp dea că Dumnezeu să dea rod pânte și lui ei, cum a fi făcut Domnul de altfel, așa lumea așa din vechiul Testament înseta ca prea bună Dumnezeu să aducă apa vieții, să ne ostoiască sătea prea mare. Așa lumea din vechiul Testament înseta după cel care este pâinea vieții. Și iată, s-a arătat ca o imagine, ca o zugrăveală, s-a arătat ca o ambianță oarecare, s-a arătat într-un fel care erau frământări din Testament prin sterpișunea Sfintei Elisabeta care a fost vindecatul ulterior. Și după aceea a zis și vine la Măicuța Domnului, zis și Sfântul Nicolae Verimiroviș, zice și dacă luăm aminte cu multă atenție, când Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, Zaharia, i s-a vestit despre nașterea fiului său Ioan, tot sfântul Arhanghel Gabriel, așa s-a îndoit oarecum. Și îndoindu se a rămas Mut și n-a putut vorbi până când a văzut minunea cu ochii săi. Dar zice și la maicuța Domnului n-a fost tot așa. Că Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se naște dintr-o femeie stiarpă, se naște dintr-o fecioară, care înainte de naștere era fecioară, în naștere era fecioară și după naștere a rămas fecioară. Și zice în Vechiul Testament dacă oamenii însetau după apa vie să se-l ostoiască sătea, să-l mângâie în setarea lor și foamea lor care-i stăpunea, zici și în nou testa, pir, pirvestea care-i și măicuții Domnului, măicuța Domnului nu primește cu îndoială cuvântul Sfântului Arhanghel Gabriel. Căci dacă l-ar fi primit cu îndoială, ar fi urmat și asupra sau o peteapsă. Dar să înțelegem de aici, noi neam omenesc, Să înțelegem că Maicuța Domnului cu bună voință a primit cuvântul care vine de la Bunul Dumnezeu prin Sfântul Arhanghel Gabriel. Unii poate a zice așa, da, da, Maicuța Domnului și ea a zis, cum va fi mie aceasta? Și au zis Sfântul Nicolae Milimirovi, și frumos zici, și de la Sfinții Părinți și zice așa, și aici înțelege curăția inimii Maicuții Domnului, și aici înțelege nevinovăția sa. Și aici înțelegeți merele în inimii sale, că ea deși se propovăiește ceva prea înalt, că va fi cinsită și va fi locașa Dumnezeu. Iri, poate altă cineva, ar fi primit cu mari bucurie, bucurie. Ar fi primit cu mare aroganță. Cu mari înălțare de mici, vai sunt mai pe sus decât toate femeile, vai sunt mai înaltă. vai sunt mai băgat în saam, mai putare. Mai să n-a făcut tot așa, sunt să dea și de aici, a inimii. ilimie și nevinovăția așa. Că el zice, foarte frumos, cum va fi viața A Zice ca un, un copilaj, ca un copil. Și sunt un Nicolae Veni Mirobiș, se și cu mintea, La și ea și-a și Domnul Dumnezeu, și Mântuitorul nostru Isus Hristos, într din Sali Evanghelic, care zice așa. El nu vă veți întoarce și nu veți fi ca și aceștia, nu veți moșcăni împărăția cerurilor. Și măicuța Domnului este ca un prun Cum va fi mie aceasta? Ca un copilaj care îi zice ceva, iată copilul meu, vreau să-ți dau cu tare. și copilul stă și să la tine. Și zice, dar cum se va întâmpla aceasta? El spune cu gurița lui, nevinovată. Izvorește din inima lui. Din percepția lui izvărăsc aceste cuvinte nevinovate. Așa îi izvorâ la măicuța Domnului prea curată. Și să arată aici că Mărcuța Domnului nu a fost cu îndoială. Că dacă era cu îndoială, vinea și asupra sa, ca un canor, cum a venit la Sfântul Zaharie. Tatăl Sfântului Ion Botezător. Dar la Mărcuța Domnului nu a fost așa deși ea și Sfântul Arhanghel îi spune. Și arată cum se vor întâmpla și care vor urma. Și o încredințează cu multă fiind Fiindcă a văzut și el care, într o dar, rugurile Dumnezeu, pierd și pea. Inima Măicuții Domnului percepea starea ei duhovnișească. Și, și o cunoștea mai dinainte. Și de aceea, dragilor, cum am spus în Vechiul Testament, prin ceea ce se face și referiri la începutul Dumnezeușitui Evanghelie, care am citit astăzi, să arată sterbișiunea Vechiului Testament și să arată însetarea către apa vieții care va veni prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prin Măicuța Domnului să arată altceva Să arată un lucru mult mai minunat, să arată un lucru prea înalt, prea luminat și prea strălușit. Să arată că și el care se va să în Pânt și Său. A mai în Doamne, și prea acolo, amăituții Domnului, care se va de la Duhul prea Sfânt. Arată că va fi și el care este lumina Lumii, care este viața Lumii, și el care va fi carea, adevărul, și viața. Să arată prea minunat O cale binecuvântată. Să arată altă stare. O stare într-un Dumnezeu prea strălușitoare. Deci vedeți că de minunat ne arată Sfinții Părinți, prea Luminati de Sfântul Duh de care au fost acolo. Și mai domnul Domnului Pășov privi cuvântul acesta, bineînțeles, că ea și de aici să arată așezarea inimii ei pline de smerieri. Iată roaba Domnului, Fie mie după cuvântul tău. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci, vedeți, să încredințează măi cu sa Domnului. Nu știu și cum va fi mie, adică ce vrei să spui, dar, dar de unii voi cunoaște sau cu tare. Nu. Deci, iată roaba Domnului. Fi mie după cuvântul tău. Și aici se vede nevinovăția prea curată, cu Domnului. Se vede smirienia sa. Se vede așezarea prea plăcută, Răbunul Dumnezeu, a inimii sale. Și iată, așa, dragii mei, s-a primit vie așa bună care i-a adus mângâiere mare, tuturor celor care îl cinstesc pe prea bunul Dumnezeu. iubiți și vreau să mai punctez câteva lucruri. Săteam și-o cugetam. Iată, s a adus veste și bună, că așa se numește și așa se numește și prașul de asa. Buna vestire, adică veste și -a bună, cu alte cuvinte. Buna veste. Deci, iubiții mei, iată, Când vine de la Bunul Dumnezeu o descoperire, când s-a dus și vestea cea bună, iese prișină din mari lungăieri, iese prișină din mari bucurie, iese prișină din mare așezare răuntică, din mare dor dumnezeiesc și de toate care îi de aici, care sunt vrede și de Bunul Dumnezeu, ca să spun așa. Dar să te și mă gândeam așa, în zâmblirii noastre în care trăim noi acum, oamenii Și nu vreau să fac referii la cineva în mod expres, ci în, fac în, în general. Oamenii și ei își trimit viești bune. Dar oare cum sunt vieștiri bune ale oamenilor? Vedeți, de multe ori, cineva consideră că a primit o veste bună când zice că îi s-a mai adăugat la salariu, nu știu cât. Altul zice că a primit o veste bună când a câștigat o sumă oarecare de bani. Altul zice că a primit o veste bună când l-a urcat în treaptă, adică dacă avea, eu știu unde lucra el, privire profesională, era la un nivel și acum ar ridică la un nivel mai mare. Altul zice că a primit o veste bună de altă natură, ca să spun așa, care este într-o a cărnii și a sângelui. Dar oarece acestea sunt veste bune și ele adevărate? Nu, cu adevărat, nu. De aici poți să viezi așezarea unui om prin felul de a intercepta o veste bună. Omul duhovnișesc consideră veste bună doar atunci când vine de la bunul Dumnezeu și-a adus În primul rând, o veste care face referire excelență la așezarea sufletului lui. Căci omul duhovnișesc știe, după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că și va da omul în schimb pentru sufletul său. Știi că sufletul prețuiește mai mult decât toată lumea așa la un loc. Și omului duhovnișesc, oricât e favorul, el face, și oricât e viești bune, e adus aici pe pământ, viești bune, fac referire la cele care le-am, eu nu era mai devreme, acum, nu mă referi la vestă care vine la Bunul Lezor, care vine la să Domnului. Deci gândiți-vă, în ghilimele, să zic viești bune. Deci oamenii și cei, ei duhovnișești, Chiar dacă aude că i s-a făcut ceva, el îi primește cu indiferență pe acestea. Știți deși? El zice așa săracul. Vestea așa bună și adevărată pentru mine este dacă mă unesc cu Dumnezeu. Vestea așa bună pentru mine este dacă pot să dau răspuns în ziua judecății. Vestea așa bună pentru mine este dacă pot să port cu rușa, cu mulțumire, care bună Dumnezeu mi-a așezat-o pe umerii mei. Vestea cea bună pentru mine este, dacă sunt înăuntru meu, că pot să răspund iubirii dumnezeiești cu putința mea omenească, dar să aduc o lincărire de mulțumire față de cu Dumnezeu care, în tot chipul varsă, darul lui sale bogate asupra mea. Cam așa gândi un om duhovniceas, Un om duhovnișesc se duce cu perșeția câtrișierul. Un om duhovniceas de faimul lumea și prin felul lui de abordare de faimul toate principiile omenești. Mă refer aici principii din părte ale lumii acestea. Îi e de fapt, iubitoate toate și primește doar doar și a bună. Și v-am spus cam cum arată pentru el și cea bună. Dar din contra, oamenii și ei trupești, oamenii care trăiesc după o să sânjelui și după abordarea poftii, ei altfel doresc vieștele și ele buni să vină la ei. În alt timp să o potesc ei și ele buni. Dacă îi spui cuiva Trebuie să iei sub munca mon, că ca ai greșeunul și, și față de bunul Dumnezeu, pentru el pieriere o veste ea, nu e o veste bună. Dar, din iată, mai e puțin și șepii sfântul și mare fost, Pentru el o veste rea, nu e o veste bună. Pentru că el zvâgnea la carne, el vrea să-și umple și de cu desfătările de pământului, el vrea să trăiască după prin și dușel carnal al sângelui. El vrea să trăiască după bucuria care s-a dus și omului biologic, omului fizic, nu bucuria care s-a dus și omului duhovișiesc, omului spiritual. Și deși, dragilor, am vrut să arăt puțin așa și să fac o incursiune în cele care se întâmplă sub ochii noștri pe fața Pământului, să mergem puțin în contextul nostru, deși e atâta pe fața Pământului. Căci oamenii nu mai vor și și bunul după principiul lui Dumnezeu. Oamenii nu mai vor și și bunul după principiul Duhului Sfânt. Ei vor după așezarea pântișului lor, a cărnii și a sângelui după impulsurile așeastea, pătimașe, deși e atâta ori pe în în întunericul lumii de astăzi, deși e atâta zbateri, deși e atâta ură, dușmanie. fiind cu oamenii sărașii, cu durierii multe, spunem aceasta. Nu-și mai poți să, când, când omul dorește să-și satisfacă o dorință a lui, o locomie a lui și nu poate să o satisfacă, nu poate să umpli golul așa asta, pătimași, el începe să dea din mâși și din picioare, Începe să întunece la față, înșepe să urască, înșepe să zugrăvească fel de fel de imagini, în, înșepe să arate fil de fel, să zic așa, de așezări la unii și care se răsfrâng pe fața lui în afară. Și care se răsfrâng prin fapturile lui care le face, și fiecare care clipuri, și timp, ca să spun așa. Deși dragilor, fiind cu oamenii nu mai caută, vezi și și cu dureri multe spune. Deși aia oamenii își pierd și cumpă în fața războiului, în fața pandemiei, Sunt atâția de însă sunt atâția care nu-și mai dau somn și odihnă și ochilor lor noaptea. Sunt atâția care nu mai pot buca, mânca o bucată de pâine cu așezare și cu liniște și cu pașii, cu mulțumiri în primul rând, bunul Dumnezeu. Sunt atâția care nu se mai regăsesc pe ei înșiși. Sunt atâția care înșep sufregunși de sărmanii așezările iadului încă înainte de iad. Ce vine în minte un cuvânt al Sfântului Dumnezeu și lui Părinte Ioan Gurul de Aur, care zice foarte frumos, este iad înainte de iad. Zice, și chiar dacă n-ar fi iadul și el veșnic, sunt mulți care îi iadul de aici și de pe fața Pământului Dumnezeu. Dar bineînțeles că este și iadul și el veșnic. Dar el arată iad înainte de iad și durierii înainte de durierii și zbușul înainte de zbușul. Iată așa se întâmplă cu omul acela care nu pune problema așteptând vestea cea bună de la bună Dumnezeu, care, în primul rând, îi dă răspunsul lui pe linii tu obișească și care își zugrăvesc loruș și vor să aștepte vieți bune în ghilimele după principiul trăiei și asânge, cum am spus. Deși este atât azi cușul și durierii, deși, acum am spus, oamenii nu se mai regăsesc pe sine, frac domnul. Și, e și uitați-vă, dacă și-așteptăm pe toate liniile masi, de la televizor sau de pe internet sau de alte, eu știu, alte linii de informații, Deci dacă își înșertăm, vedem mulți buși în lumea aceasta, vedem mulți păreri, vedem că oamenii l-au scos afară pe Dumnezeu, vedem că își dau fel de fier de păreri, unii zic așa, dar se întâmplă război din cutare cauză, alții zic, dar din cutare cauză, alții zic, dar voiesc ca rușii sau ăștia lanți ucrainieni să pună problema așa, sau așa, sau așa. Și nu se mai termină aceste, să zic așa, Discuții, dialoguri între unii și alții. Vedem în zilele noastre mai mult ca oricând. Dar am stat și eu și am luat aminte cu sânt. Am luat aminte cu multe duriere. Și am văzut un lucru care m-a întristat foarte mult. Știți, am văzut că se scoate bunul Dumnezeu din alisare. Că nu se arată principiul lui Dumnezeu. Se arată doar principii carnale. Doar nemulțumiri carnale. Doar nemulțumiri ale impulsului omului biologic. Nu se arată nemulțumiri ale Duhului nu se caută răspunsul după principiul bunul Dumnezeu. Ce am stat și m-am gândit o umanilor oameni, o voi care în întunericul cu pe pe iți și care vă scoateți ochii unul la altul prin cuvinte de ocare și prin părieri care vi dați. Deși nu-l vedeți pe cel care este lumina lumii, că și tocmai într-o aceasta, într aceasta este rezolvarea tuturor problemelor. El care este lumina lumii ne și lumina Și în lumina Lui vom vedea lumire pusă și la după de Deci vedeți frași și surori. iată de asta este atâta zbușiu, că oamenii își așteaptă viești bune în ghilimele după principul cărnii și a sângelui. Și atunci bineînțeles că poți observa pe liniile așa media, să vedeți când spune unul câtă bucurie este. Uite și a spus cu tare, a spus în evidență de uite, altul vine, uite ce a spus în evidență Zelenski. Uite, i-a scos în evidență și, el așa, și aduc vești. Zici, am primit o veste bună. Așa zic ei, pe linia internetului. Sau pe linia altor linii de informare. Și zic, iată, o veste bună. Iată, am văzut. Dar, fiindcă vestea aceea, că eu o numesc bună, iese de fapt, o veste care se velește de pământ. Vezi că nu aduce pași, nu aduce linii, și nu aduce împătare. Nu aduce așezare. Și atunci a Putem să înțelegem în toate aceste zbate frașoasă loritul Domnului. Deși noi, prin excelență, ca și concluzia spune, mereu să însetăm și să ne conturăm, să zic așa, cele ale așezării minților și inimilor noastre după principiul vieții și elebunii date de bună Dumnezeu prin excelență. După principiul vieții și bune care s-a dat astăzi, care ne a ascundat în Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie. Vieștia așa bună care le arată nou și ne vorbește despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. într Mântuitorul nostru Iisus Hristos este toată vindecarea. Într-o aceea spre stăpân al nostru, stăpâna al stăpânilor și domna domnilor și al păraților, care lumea lumea așa mare, lumea așa mult în scoate și vor să scoate scoată dintre ei și vor să nu mai pronunță numele Său prea sfânt. Tocmai și El care adus și vindecarea de tocmai și El a dat la o parte. Tocmai așa este scos din fața tuturor. Tocmai așa nu-i băgat în seamăn. Tocmai principiul lui nu este luat în evidență. Deși ea e urbăcărirea care este acum pe pământ. Deși e lacrima care este și suspinul care este. Și din adânc în adânc se duc mințurile oamenilor. Și din căderi în căderi în fără de legilor. Și a închipuirilor păchimași al în cărnii. Deși ea sunt toate acestea dragilor. Și toate jocurile care se întâmplă sub ochii noștri. Cum am spus pe linele, ce este aceste media. El arată un lucru, dacă stai și ce în esență. Și asta spunem cu multă durere. Arată o pregătire și s-arată o veste, nu el, în legătură cu vestea așa bună care a primit-o măicu-sa Domnului, ci în legătură cu vrăjmașul celui care a fost vestit astăzi, că se va zărăniți pânt și le la de Dumnezeu în sfătoare și punea pecioarei Maria. Și este Am mântuitorului. Antichristul și el blestemat prin toate șestei sfătuiri, prin, prin toate și dialoguri și fierul, cochetări, fierul de abordare, de fapt să pregătești un teren cât ești cel care va să vină, cât ești cel care este bineșelentă, vrăjmașul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cât ești cel care bineșelest este vrăjmașul Măicuțidonului. Și lumea, cu durere observăm, primește pe acel vrăjmaș al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bac din palme și strigă ura! ca să vină acest vrăjmaș al Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lumea caută o pace, dar nu o pace care o dă Mântuitorul, o pace care vine prin impulsuri și prin simțâri pătimași ale viacului acesteia, printr-o bine prin excelență față de pământ și față de strălușiri libic, e femeria ale pământului. Dar pacea este adevărată numai de la Mântuitorul nostru pe dur și vin, numai de la cel care s-a vestit astăzi Că s-a în Pânt și pe pe aporate de Dumnezeu născătoare și pura peșoarei Marie de la prea Sfântul Duh. Deci de la Domnul nostru preascun, de ce aia frații surori într-o Domnul, să alergăm după vestea și -a bună care vine de la Dumnezeu. Să nu ne lăsăm înșarați de vestele acestea viclene, care iau chip de evlavie, chip de bucurie, chip de pași și de mângâiere, care vin pe diferite linii media și care să araptea și de la unii care zic ei că sunt fie biserici și și șerii una, ortodox. Deci să nu luăm aminte la aceste aspecte, să ne ca niște și balauri care aruncă cu venit de cei care arată o vestirii venită în alt fel asupra omenirii și nu în felul care s-a arătat cuții Domnului astăzi în Sfânta și Dumnezeiescă a Evangheliei. În rog pe și dulcele Iisus Hristos, cel care din iubire nemăsurată de oameni, iată, frate, susuror, ne arată înșeputul mântuirii noastre. Îl rog în prea dulce de mântuitor să se sălășuiască cel care s-a zămâslit în prea dulce, prea curatul, prea nevinovatul pântișe a măcuții Domnului, să se să sălășuiască și înăuntru nostru, în sufletele noastre, mințele noastre, în inimile noastre, să ne dea mângâiere, să ne aducă Domnul pe și așa binecuvântată. să ne aducă lumină înăuntru nostru, ca în lumina Lui să vedem lumină, Să ne aducă discernământ care este fapta cea mai bună, care se ridică deasupra tuturor faptelor, ca să putem să trăim în iubirea Lui, să putem să discernim cei care se întâmplă în timpul noastră acum, cele care se întâmplă sub ochii noștri, cele care se de devalopează superșerția noastră, să le putem cântări, să le putem înțelege mesajul lor adevărat, să le înțe putem înțelege adevăratul strigă care îl arată ele, Și să nu cădem în înșelășiune. Cum am spus, să rugăm pe Mântuitor să videa acestea și o rugăm pe preacurata Măicuța Domnului, care a primit viescă așa bună, să fie mijloșitoare la cer înaintea prea de ei pentru sufletele noastre. Ea este, Măicuța noastră, prea binecuvântată. Doar întru ea ne aflăm mângâierea. Doar întru ea ne aflăm alinarea, ne aflăm pașea care-i mamă, care-i tată, care -i copil, a căzut cu lac, înainte, mai pus-i Domnul și a plecat al Cu adevărat niciunul. Cine a strigat din rău lui? Cine a strigat în modul cel mai curat și sincer la maicuța Domnului și a rămas fără răspuns, și a-l binecuvântat? Cu adevărat nimeni, frate și-a sunoritul Domnului. Deci ea îmi vine în mintea cu cuvântul a Ioan de Tui de povenire. El dorea să nu fie casă Un se nu să facă în fiecare îi mai paracrisul mai cusidon, sau că tije sunt mai cusidon, ci acest fata nu ca lui. Și îl îndresc de dumneavoastră. Mai ales în timpul de așa este atât din întunecate. Mai ales acum că atât de bușim și jurul vedem pe pământ și atât amestecare a Babiloniei în lumea aceasta mare. Cu atât mai mult acum o chemăm pe mai Domnului cu lacrimi. Să-i fie nou. în nou. e mai ca și-l obișnuieț. Mai ca și ne neajutorați. Mai și celor Mai Maica și celor trecuți cu vederea, mai și celor care sunt călcați în vișoare după principiile lumii acestea și sunt scoși la o parte. Ea-i măicuța noastră! Și deși așa să ne și noi, cum spuneam și la alte prieteniști când am făcut referire la măicuța Domnului, Sunt nu la prima măicuții Domnului, ea plânge ziua și noaptea pentru noi. Datorită măicuții Domnului am mai lungit bunul Dumnezeu timpul, Să nu uităm așa asta. să nu cumva păcatele noastre, fărăderejelile noastre, neascultările noastre, necurățâiile noastre și toate ale noastre, care sunt împotriva stării care o avea Măicuța Domnului. Nu cumva acestea să munțească lacrimi de preacuratii stăpânii. Nu cumva acestea să munțească, să zică așa zbușiul în inimii sale. Deci să luăm aminte la toate aceste aspecte. Să ne sălim și noi. Și číslo každého křesťana, co cât poate Sumášťiež je v láklu mi kosidor, z lahtišování, s ní si je, co můžeme, v în li prin așa prin ini, prin s ní je, že și v láklu împreună kosidor, a s Să preazăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea și de de oființă și nedespățită, totdeauna, acum și purulea și în vecii vecilor. Amin. bine binecuvântați cu